أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعليم اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين zahvaladno gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima salavat selam poslednjem božjem poslaniku i miljeniku muhamedu njegovoj časnoj porodu vrlim ashabima i svima onima koji slijede uputu islama do sudnjeg dana braće i sestre jednom prilikom je azret je muhere upitao rasulullah sallallahu alejhi ve sellem allahov poslanice ko će se najviše obradovati tvom šefaat tvom zagovorništu Tada mu je Rasulullah s.a.v. rekao Znao sam da me niko drugi Osim tebe neće najprije to pitanje pitati Jer sam vidio da ti voliš znanje I tada je Rasulullah s.a.v. dao Jedan od glavnih razloga zbog čega se mi evo, Alhamdulillah okupljamo ovdje Kaže Rasulullah s.a.v. Ebu Hureyri Najviše će se mom šefadu obradovati ona osoba koja iskreno iz svoga srca kaže la ilahe illallah jedan od razloga što smo ovde jeste da naša srca upiju ovu najveličanstveniju rečenicu i da se družimo sa salavat kada se spomene resulullah sallallahu alaihi i donesemo salavat na našim usnama je salavat i on nas je sallallahu alaihi wasallam naučio da uvijek poštujemo dobro koje neko učini Zbog toga vas molim na početku kao što smo uoobičajili da proučimo Fatihu ili da se sjetimo dobom i mama Buhariju Buharije ču hadis zbirku čita Amirdan lilla Prošli put smo govorili o tome kako je značajno da insan uvijek da dne svome životu One je dimenzije koje su bitne. Jedna od najbitnijih dimenzija života vjernika i vjernice je to da on ili ona uvijek imaju prostor gdje uče, društva sa kojim uče, knjige koje čitaju, knjige o kojima razgovaraju. To je karakteristika vjernika i vjernice. Govorili smo kako su plemeniti ashabi, čak jedan dan bi išli kod Rasulullaha kompletan dan, bili bi u njegovoj, a drugi dan višli, ostvarivali pretpostavke za svoj život, radići, bavići se trgovinom, zemljoradnjom, već onim čime su se bavili. Također govorili smo prošli put da je bolje milijardu puta što više bezbroj puta pogriješiti umjerenju nego imati pogrešno mjerilo. Jer ako čovjek ima pogrešno mjerilo on će uvijek pogrešno mjeriti. Ako ima pravilno mjerilo, pogriješiti umjerenju može se svakome desiti. To je ono Jedan Alim to lijepo slikog to objašnjava. Mumin i muminka su, kaže, na širokom putu, kaže put, širok 20 metara, imate velike i male grijehe. Kaže se, nema malog grijeha ako se u njem ustraje. niti veliko grijeha ako se iskreno lahu pokaješ. Ponovit ću, kaže, nema malog grijeha ako se u njem ustraje, zašto? Što vremenom se gomila? I kaže, nema velikog grijeha ako se pokaješ. Kaže, to ti je na tom sputu širok, 20, 30, 40 metara. Kaže, mali grijehe, kaže, da za jedan stepen okrineš volat. Ako u njem ustraješ, šta će biti na kraju? Slediće sput. Velik grijeh. Ti možeš da 90 stepeni okrenuti volat. Ali ako dođeš to ove, šta si uradio? Ispravio se. I zbog toga, na taj način doživljavat stvar, biti vrlo okrizan prema onim malim grijezima i bit spreman čin insan učini neki veliki grije da se vrati to je jedna od glavnijih karakteristika vjernika i vjerca Zašto? Zašto? zato što je njivo mjerlo to koje kaže da je gospodar taj koji prima pokajaj i sjećate se da smo govorili nekoliko puta o onom čovjeku koji je ubio 99 ljudi pa je otišao kod najpobožnijeg čovjeka sluga vremena pitao ga je šta, ima li šanci da meni Allah oprosti on je rekao nema je kaže, jel nema Ubio ga i kaže za okružio stotinu. Onda su ga kaže uputli na najučenijeg čovjeka. Kad je došao kod njega, rekao je: "Imali šanse da se ja pokajem, sad nisam 99, nego sam 100 ubio." Kaže: "Ko stoji između tebe i Allahove milosti?" I gospodar je dao da ga ova ajim posavjetuje jedan bitan savjet. Mi čujemo taj hadis, međutim ne uzmemo bitnu pouku. Šta mu je rekao vajalom? Kaže, može se pokat, ali izađi iz ove zemlje. Ovo je zemlja gdje su loši ljudi. Moramo pasiti u čijem smo društva. Osjetili to ili ne osjetili, to vam je kao krov kada prokišnjava. Prvo je kap pokap pa onda se vrlo brzo nakupi kompletna posuda. Vrlo je bitno da bježimo od onoga društva koji nas udaljava od gospodara. Nema malog rijeva ako čovjek u njem ustraje niti velikog grijeha ako čovjek se iskreno pokaje Poglavlje do kojeg smo došli govori o vazu, o savjetovanju i govori o poučavanju kaže Imam Buharija Poglavlje srđva prilikom savjetovanja odnosno vaza i poučavanja ukoliko onaj koji poučava ili vazi vidi ono što što mu je mrsko Na samom početku ovdje hoću da skrenem pažnju na jednu vrlo bitnu stvar. A to je ona mjerila o kojim smo govorili. Srđba kada je stavite na mjerila naše vjere. Da li ona pokuđena ili ona pohvalna? Što mislite? Pokuđena. Imao neko da misli suprotno? Pohvalna. Pola, pola. Kaže ima jebu Hanife, ima učenika poznatog svog Ebu Yusufa i kaže jedne prilike Hanuma je nagovorila Ebu Yusufa da se odvoji malo debu od Hanife. I kaže Ebu Hanife dolazi u džamii taj debu Yusuf kaže nema ga. Kaže gdje je onoga? Kaže u džamii ima svoju halku. Pa kaže nije nismo još vakad. Kaže pošaljjem u jednog momka koji je bio nako za zater. Kaže otiđi kod moga učenika Ebu Yusufa i reci: "Čovjek je otišao kod krojača i dao mu je svoje djelo i rekao skrati mi to djelo." počti pa plaćite. Kad je došao nakon nekoliko dana, krojač mi je rekao nema tvog djela kod mene. Kaže pitaj. Djesla se da je ovaj čovjek pozvao policiju, jel mušterija i došo s čovjeka i naš njegovo djelo i vratljen ga. Moje pitanje kaže Abu Hanife, mom učeniku Abu Yusku, da li onaj krojač zaslužuje naknadu što je skratio kaže od djela ne zaslužuje. Pa kaže, ako ti kaže, Ebu Juz, da zasluži, reći netačan odgovor. Ako ti kaže, zasluži, reći opet netačan odgovor. I kaže, on je stvarno se spremio i odšao i pitao. Upravo tako, kaže, da li zasluži ovaj krojač koji je? Svaki, uhtiju ga prisvojiti sve. Kaže, zasluži, jel, naknad? Pa kaže, zasluži, treba mu dati. Pa kaže, njemu ovaj mladić koji voli ovako da se našali kaže, nije to tačan odgovor kaže, pa zaslužuje. Pa kaže, nito nije tačan odgovor. Pa kaže, ko te Allahat poslu? Kaže, poslom Ebu Hanife. To isto ovo sržba, je li pohvalna ili je pokuđen. I kaže, došao je kod Ebu Hanife i sjeo pred njega, kaže, objasni mi to u pa Kaže, gledat ćemo. Ako je skratio dijelo na mjeru onoga on da zaslužuje naknad, jer je nanijetio da, prema njemu je mjerio. Ako je, kaže, skratio dijelo na svoju mjeru, znači da je nanijetio da mu ne vrati. I nema I kaže, onda je Abu Jusuf batalio, batalio svoje individualne predavanje još je ostao nekoliko godina sa Abu Ono zbog čega želim da, ovaj pogotovo pitanje sržbi, kod nas između dvije krajnosti, jedni ljudi vam prikazuju islam, znate, islam je osmijeh na licu uvijek. Naram, Drugi vam prikazuju, islam vam je da budete namršteni uvijek. I kad ulaziš u kuću i kad izlaziš. I kad pričaš s nekim i kad čutiš. Srđba sama po sebi nije ni pohvalna ni pokuđena. Zavisi na koji način insan tu srđbu ispoljava. Nije meni i tebi svejedno kada vidimo nešto loše. Ali mi tu srđbu moramo ispoljiti na način koji je primjeren. Jer nije u nama. Nije, nije nam svejedno. I Rasulullah Resulullah s.a.v. za srđbu kaže onaj ko voli radi Allah man ahabba lillah onaj ko voli hub je ljubav onaj ko voli radi Allah wa i mrzi radi Allah znači voliti i mrzi ja volim dobro prezirim zlo ne prezirim onoga ko nosim zlo prezirim njegovo dijelo kada ostavi zlo vratio se normal kaže Resulullah ako dad radi Allah i ko uskrati, man kaže, ko voli radi Allaha, ko mrzi radi Allaha, prezire radi Allaha, ko je srdit radi Allaha, ko daje radi gospodara i ko uskrači. kaže, takva osoba je upotpunila svoj iman. Pogledajte ova četiri stanje. Znači, srđva, sama posebno, nije pozitivna i negativna. Isto kao što moja i tvoja strast prohtjev. Sjećate li se primjera, naveo sam Prohtjevi su kao benzin. Kao, ti možeš benzin nasuti u auto i sjedneš sa svojim ahbabima ili sjedneš sa svojom porodcom u auto i odiš na izlet. Lijepo ti bude, provedeš, odiš na igman. Isto tako, prohtjev, benzin. Pospiješ po auto. Pospiješ benzin, nisi ti benzin. Nije, nije on drugačiji. Malo kresniješ onim upaljačem ili šipcom. Ode i auto i ode ono, oni koji su u auto. Znači, postoje stvari koje same posebe ne nose pozitivnu i negativnu odrednicu dalje Resulullah s.a.v. kaže u sržbi lejse šedidu bisurati nije žestok, nije jak, nije sposoban ja bih to preveo, ovo šedid nije karakterna osoba ona koja može nekoga savladati fizički, nadhrvati nekoga kaže Resulullah Sallallahu s.a.v. inneme šedidu zaista je karakterna osoba jak je koji jmleku nefsehu inda al koji sebe subhanallahu ovo doslovno meleke znači posjedovati ellevi jmleku nefsehu inda koji samog sebe posjeduje prilikom sržbi zašto jer ako sam sebe ne posjeduje koga posjedi šejtan la natuallahi ali on ga uzme in zato se spomni da je onuk hazret pejgambera sallallahu alayhi wasallam sipala mu je služavka vodu da uzme abdest pa on uzmao abdest I ona malo se ono zagledala, ispadne joj bokal, mi kažemo drito u glavu, direktno ga u glavu opali. Ali subhanallah, tada sviti su i ti, to, su, to je drugo vrijeme, jel? Ali čak i ti ljudi od koji ne očekuješ, muškarci i žene su učili kuram. Kaže ona, ni pet ni šest. Kaže, kaže Oni koji svoju sržbu obuzdaju, ona njemu kaže. <laughs> kaže on, radij Allah, on kaže, ja sam svoju sržbu obuzdao. Saona skonta krinule. Kaže, "Da li ajet nastavlja? Wal 'afina 'ani n-nas. Yunikiludima opraštaju." Kaže, "Oprostio sam taj a nimo razbijena glava, kad vidi." Subhanallah kaže, "Ona skontala da je vrijeme kada će kaže, "Wallahu yuhibbul muhsinin." A kaže, "Allah zaista voli dobročinjke." Što hoće, hoće da je oslobodio. Kaže, "Od sada sloboda." Subhan. Kažu da jedan velikan nimo Subhanallah, Hazrat Ali. Kaže, imao je slugu jednog izovnega, kad su kod nje, halifa bio tada, zovnije slugu, su sluga ne dolazi. Kaže, halalite ljudi da vidim gdje izađe, iskuće. Kad tamo sluga sjedi, kaže, pjeva uši. Pjeva <laughs> nešto, raspjevo se. Kaže, imao je zreti, ali ja bolim, pa čiješ da te zovem, trebaš? Pa kaže, čujem. Kaže, dragog ti boja, pa što se oddaš, kad čuo sam te prvi put kad si zvao. On je jednom, pa dva put, pa tri put. Subhanallah, pa kaštom se ne odazoviš. Kaže ja sam siguran da se ti nameni nećeš da se srditi. sve jedan kad se vratio kod ovih ljudi, kad ljudi halalte malo je naoko na svoju ruku. Pa kaže što da otpusti ga, ne treba. Šta što znači nekoga drugoga ne nek te pomaže. Kaže neće, hoće da me Gospodar odgaja preko njega. Da vješbam kako ću kontrolisati svoju svoju srce. Hadi es Rasulullah sallallahu alejhi ve govori. O dvije stvari. I govori o dvije stvari. O bazu, savjetovanju i o poučavanju. Ali gro, govori kroz šta? Kroz stanje. Ko je to stanje? Stanje srđbe. Primjer, da vidim svoje studente. Sjede je vrijeme podne na maza. I neću jednom da im kažem. Neću drugi put da im kažem. Treći put eksplodira u mene. I priđem im i kažem. Jel to imate menstruaciju? Pa ne možete ući vam u <laughs> Neću da vas vidim tu. I te u halu sakrijte se što se mene tiče. A sada ja ne mogu kao sa ljudima koji tek počnu uklanjati i treba drugim ljudima da prenesite tu vrijednost. Vi se se namažom ne smijete igrati. Ni Al-Hamdalah koji gospodar počastio da da praktikujemo namaz. Nema igre sa namazom. Kažu Ukucan Resulullah kada bi namaz nastupio, ni to nas na znanit mi njega znam. Znam se da staka. Jeru mi poštovati ćete i Hanuma, odnosno muž. Poštovati ćete i djeca zašto? Jer znaš da je pravo gospodara prvo To je pitanje mjerljiva. Možete pogriješi umjerenje. A ljudima mjedlo. Moje mjedlo je da je namaz na prvom mjestu. Ja priđam je kaže jel to bogat imate menstruaciju pa niste klanja? Naravno, to uzjela me srđba. Možda sam poslije rekao pa možda nisam trebalo. Al dragi gospodar zna da će mući do ovu gospodar imene i njih popravi. Radi se znači o ljudskom jednom stanju, stanju sržbi stanu srđbe, kada je Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam rekao da je najsnažniji među nama onaj koji samog sebe tada posjeduje, posjeduje, znači i pitanje, onaj savjetovanje i poučavanje Hadis ide, haddese nam Muhammed ibn Kesir prenio nam je Muhammed ibn Kesir, tala ahberena Sufjan, obavijestio nas je Sufjan an ibn ebi Halidin, od sina Ebu Halida an Qajsi ibn ebi hazim, od jednog velkana koji se zvao Qajsi ibn ebi hazim nekad možemo spomenti neke detalje vezano za njega zaista je nako interesantno što naebi Mesud bin Al-Ansari od ebu Mesuda Al-Ansari jednog od ensari ashabe Rasulullah sallallahu alejhi neki je pa قال čovjek došao kod Rasulullah i rekao ja Rasulullah Allaho poslanici pogledajte ovo kaže la ekadu udriku salla mimma yutawwil bina fulan kaže ja gotovo nikako da stignem na namaz koliko taj taj odužavana namaz oduljuje namaz. Nelogičnost. Jel da, kako? Ako oduljuje namaz, trebao bi moći tići, jel? Kaže, mrskomu da stigne. Je zna ako dođe, da će ovaj ući sahifu 2.3. Žali se Resulullah sallallahu alaihi wa sallam na jednog ashaba koji oduljuje namaz. Sada ovaj ashab, Hazreti Abu Mesaud El Ansari, kaže فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم نيسان فيديو ورسول في موعظه اشد غضبا من يوم اذ نيسان فيديو رسول الله ده سي فيرا سرديو prilikom savjet baza فقال ركوه الله عليه وسلم أيها الناس بس ني المؤمنون ني ريكو أو الناس اوليود Ono što sam vam govorio. Odvoji dijelo od od insana. Inne kumu nefirul. Vi ljude gurate od vjeri. Vi ljude udaljujete od vjeri. Femen salla bin nas. Pa onaj ko klanja ljudima kao imam. Fali uhafif. Nek mu namaz bude kraći. Neka ne uduljuje namaz. I onda Rasulullah objašnjala. Tri dimenzije. Prva dimenzija. Ja i Juhannas. O ljudi. Kome se obraća? Obraća se ljudima. Ne kaže, ta i taj u tom i tom džematiju radi to i to. Imate zaista situacija. Lično sam bio na jednoj dženazi. Imam, dolazi koji je moj student. Damo Allah, dragi, dan je svako dobro. Onaj, kaže, dvije dženaze su tu. I jednog on zna i došao mi je da mu klanja dženazi, drugog ne zna. I kaže ovim riječima, a ja sam došao drugom na dženazi. Kaže, imamo hađimehmeda, tu, tu, tu, tako se preziva, imamo ovog ovde. Pa hoćemo li kaže, halalte. Ja, eljuhem, nas, ovo ljudi. Pazite, možda ima ljudi koji je došo prvi put da obavi namaz. Šta će, saznam kako se klanja džena za namaz, došao da klanja tjedku. Možda babi rođeno. Od druga dimenzija. Inne kumune firun. Vi ljude gurate od... To je ono što često spominje. Dođemo na sunnijem danu, niti sam ovaj niti sam ovaj, činio blu. Znam, živio insa na pravom putu. Iako je činio ranije neke stvari, pokajio se. Dođe na sunnijem danu, zatekne loša djela, koja nikad nije učinio. Zašto? Zato što smo ti i ja bili sredap da to ljudi učinimo. Je Rasulullah je ash Pratite stanje ljudi jer je zaista kaže Resulullah, "Fa inna fihim sa istamajdud ma koji klanjaju za baz. El-marid, bolestan. Ma razđi je bolest. Wa d'a'if, islah, koji ne može dugo da stoji na nogama, koji stvarno ja ne može da sjedi na koljenima, nema jednostavno ne može. Imate ljudi koji imaju potrebu kaže Rasulullah, "Wazal hajd" i ljudi koji su u potrebi. Neko došao Pobjegao sa posla, kako bi džumu obavio pola sata, hativ se popnije na mimber i sad vremena priča. Allahom, ja nekad razmišljam koliko smo mi muslimani uporni u tome da odguramo ljude od vjere. Dragi gospodari, vraćamo Boga. Ovaj hadis Rasulullah s.a.v. nam govori o tome šta je to bitno za mene i za tebi u savjetovanju kada je Imam Buhari rekao polna je sržba nije Imam Buharija mislio samo da je sržba ta koja treba pratiti savijte vi imate ashabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji mu Rasulullah nekada sa suzama u očima govori kako im je govorio tako mi gospodara la akša. Aleikum ud-dunya. Ne akhsha aleikum ud aleikum mi gospodara sa suzama u ovom oprostom Hadis Rasulullahin govori: Takom mi gospodara, ne bojim se da ćete gladni biti, da dunjarka nećete imati. Wa lakin akhsha aleikum ud-dunya. Ne cusite bojim dunjalku. Enta tenat asuha. Da se takmičite ko će imati bolji auto, bolju kuću, bolje. Sa tuhlikakum kama ahlaka alladina min qabrikum. Da pa će vas dunjaluk uništiti kao što je one uništio prije vas. Tu nema srca. To je ona krajnja emocija ljubavi, nježnosti, blagosti prema to. I ovdje vrlo bitno. Kad god hoćeš nekom je nešto da kažiš, obrati pažnu na svoje unutrašnje stanje prije nego što to uradiš. Ako si počeo i ako si startao, i ako si počela i ako si krenula u to, sa osjećajem vidi koliko sam ja vrijedan, alhamdula meni, dragi gospodar, dao da nisam takav ili tako. Nećeš uspiti. Počni od stanja u kojem si ti. I zbog toga Ulema kaži riječi hiljadu ljudi prema jednom čovjeku nekada manje utiče nego stanje jednog čovjeka prema hiljadu ljudi više može stanje jednog insana ako je iskreno promijeniti hiljadu ljudi nego što nekada hiljadu ljudi može svojom pričom promijeniti jednog čovjeka kaže jedan insan prije par dana prevodimu arape učenjak jedan ovaj ovdje je bio ovaj Ebu Sulaiman se zove ovaj govori kako mu je otac i majka, kako su njemu prenijeli vrijednost. Pa kaže, mati mi je prenijela vrijednost, lijepo govora, a da mi riječi nije reka. Kaže, jedne prilike posveđo sam se sa sestrom i rekao sam joj tešku riječ. Bezobrazno. Kaže, mati je ušla u kuću. Kaže, dok sam ja to govorio i čula je to. Kaže, tako mi gospodara nije riječ progovorila. Njeno lice mi je sve Zam sta takvu, kaže, osjećala se kao da me izgublao. Odgojno. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellems nas uči na koji način se trebamo odnositi prema društvu u kojem živimo. Rasulullah spominje tri stvari koje ljude čine posebnim. Kaže da sulla sallallahu alejhi ve zaista ima u društvu onih koji su bolesti Mnogi ljudi su novi ljudi su kod nas bolesni, a i ne znam. Pa sad mi hranimo svoja tijela svaki dan jednom, dva, put tri, put četiri put. Imate ljudi koji 20 godina nisu kap vode za svoju dušu uzeli. Ta insan je šta? Bolest. I kada mu govoriš ovdje s čime trebaš početi? S onim što će najprije razumjeti. I s onim što će najprije prihvatiti. Dalje, druga kategorija, slava. Imate ljudi koji su čestiti. Međutim, njegove strasti, njegove prohtjev, njene strasti, njeni prohtjev vode je desno lijevo. Vode je ko malo lijevo. Ti ako počneš sa nečim teškim neće to neće to uroditi plodom Isto tako treća kategorija kaže Resula ima onih u potrebu Pogušajte onoliko koliko možete To vas molim za sljedeći put probajte Probajte razmišljati o potrebama onih ljudi koji su oko nas Mi često dajemo ljudima ono što mi mislimo da im treba A nismo u standu i saslušamo da vidimo da nam oni kažu što nima treba Pazite, mati voli svoje djete Znaš koliko ga voli? Toliko ga voli, da nju najviše voli, a najviše ga voli. Čim, čim se porodi, najviše voli to djete. Al hraniti ga teletinom sa mjeseca. A? I to onom od 22 marki. Ne hraniti. Ne hraniti. Danas mi, nažalost, ove stvari ne učimo iz sunneta Rasulullah s.a. Ne odgajamo se da poštujemo stanja ljudi. Insan kad je gladan, Ti ako mu pričaš o nekim stvarima, on ne može to da pojmi. Njemu u, sto, u stomaku mu u stomaku mu kvrći, a ti mu govoriš o nekim, o nekim visokim stvarima. Ovdje hoću da na kraju spomeni jedan lijep stih. Danas je jedan student me zamolio da, da, da ga napiše, Idemo hodamo cestom, pa on spominje neki stih koji je ranije ranije, onaj naučio. Koji je, e, ovako ide taj stih. Kaže, Ahzanu palvi lente zuru. Kaže, tu ga srce moje napuštiti neće. Hatta u bešere bil qabul. Sve dok mi ne tođe radosna vijest od gospodara da me on kod sebe primio. Da sam ustanovnih džene. U ara kitabii bil jamin i vidim knjigu u desnoj ruci. U atuserru ajni hvir rasul. I oko se moje obraduje viđenjem vidjenjem Rasulullaha s.a.w. Ja vam onda kažem, pošto sam pripremio danas čita dan šta ću govorit, kažem drugi stil. Aqbil ala nafsi wastakni fada ila babi se sobu babi se svojo licnost i verline svoje u potpunu fa anta bin nafsi la bil jism insan fa insan. Kaže, ti se dusho a ne telom insan jer ono sto dijelimo sa hayvanom je to na biologiji dusha nas odvajaj Dani kaže ovaj pjesnik: "Kem teşqa ya khadim al kem teşqa bi" hizmete, kažu oti koji samo hizmetiš, samo služiš svom tijelu. I zato mi je drago Lamdlaneksmo došli pola sata, pola sata. Nismo došli da se najedimo, ni došli smo nešto da čuvim, da oni će razmišljam. Kaže pjesnik: "Koliko osi nesretan u služenju tijela?" Zašto? Dobio šećerple prejedo se. Primjera da banala primi. Triglica Ridi probali plašu kaže subhanallah. Kaže ovaj pjesnik: "Er tebati zibha fima fihi husranu. Kaže ti nastojiš da dobiješ ono me što sigurno gubiš. Ovo telo svakim danom manje vredi, manje nemo što je vredelo juče. Ilallevi na amenu amelu salihata. oni koji vjeruju i dobro radiła čini. Opječi spomenti na kraju jedan detalj. Šta znači uvesti nešto lijepo? Alhamdulillah. vidim ovdje ljudi koji ranije nisu dolazili, pa dolaze. Pa vidim neke dođu s vremena na vrijeme. Popušajte da budemo ustranjni stranju onome što činimo ono što smo prošli i po Koliko Allah, dragi, nagrađuje one koji uvedu lijepe stvari. Suraj Asin. Inna nahnu nohil meuta vonektubuma paddemu azarahu. Kaže gospodar, zaista mi oživljavamo umrle. I pišemo ono što su učinili i tragove njihovih dijela. To je strava i užasna kad sam prije par dana opet postišao jednog alima koji govori o mladiću, koji se pretplatio na ovu strancu, koja daje loše sadržaj, slike, razvratne. I došao kod jarana, folira se, kaže, platio sam 200 maraka, onaj, učešće za 5 godine. Kaže, njegov jaran, nije prošlo šest mjeseci, ta mladić je preseli. I svima, svojima, babima, prije nešto će preseliti onaj forwardovo, kad njemu dođu te slike, dođu i njima. I kaže ovaj Ahbab, njegov, kaže, meni Allah, dragi, nakon nekoliko mjeseci uput ja počnijem i kad sam bio na dženaz, baš menako, jer smo bliski bili. I kaže, malo, malo, a ja kaže, vidim opet one slike meni dođu. Nazovem onu strancu, kažem, ljudi, čovjek je vam presalio, umru. Kaže, da joj, isključite, šalje nam na, na, na, na 50, 60 adresa dođu te slike. To ve Arabi u Kabura čini vrši. I kaže ovaj, rekli su mu Subhanallah rekli su mu ovi koji vode tu stranicu kaže on se pretplatio na 5 godina on će dobiti 5 godina pa kaže umro je čovjek a pa kaže nema veze znaš li njegovu onaj lozinku ono, kaže ne zna kaže onda je 5 godina pazite se otvaranja loših stvari u životu sve što loše ja i u životu vratit će se loše po mene po tebe, po naše porodce po ne ljude oko nas kada otvoriš pozitivan proces učim Musafa svaki dan deset sahifa. Ti presadiš na Ahiret sutra. Allah, gospodar, piše do sunnjeg dana deset sahifa svaki dan. A si bio jako odlopci, jer si preselio na tome, otvarajte pozitivne procese u svom životu. Čitani. Dobrovoljni namaz. Dobrovoljni post. Evo, alhamdulillah, dan su sada kraći. Može se, i ako se radi i nešto teže, može se postiti. Zamolio bih vas da, da postite Da ovih šest dana, da, ako Bog da... Mi čuvamo svojim ibadetom, čuvamo, čuvamo svoj domor. Vjerujte. Molim, dragog gospodara, da nas počasti da ove stvari razumijemo i da nas počasti prišljenjem u društvu Muhammeda s.a. Ako nema nikakvih pitanja, da proučimo od ovu pa da... Bujrom, je li nekih pitanja? No, bujom, bujom. Ima jedan pitanje. Bujrom, bujrom. Ima radijski. Sve što svima povlači, neki su se smije povlači sa odnosi se na dešavanja pred, sa, pred sami sudnji dan kada će se resulullah to je vjerodostojan hadis Innel le tačno je vjerodostojan je hadis odnosi se na situaciju pred sudnji dan kada će se pred sami sudnji dan desiti jedan od velikih ratol i oni momini koji budu u tom momentu će između ostalog biti ta borba će se desiti na odbrani Medini Subhanallah, ako nekada budete želili, možemo ući detalje, da vam sakupim sve predaje koji, koje se toga tiču, pa da govori se od prednacima sudnjeg dana. To je ono vrijeme kada na dunjalku više neće ostati ljudi koji govore Allah, Allah. Znači, pobrisat će se zikrullaha sa zemlje. Upravo to. I kada gledate stanovnike medine subhanallah, i dan danas, Resulullah s.a.v. je preselio, niko od njih nije kroz povijest islama bio zapavjednik ili komadant ili nešto. Stanonici Medine, i gospodari, je počast mi sa nekoliko zaista bitnih stvari. Jedna od tih stvari je ta, ta krajnja čistoća srca. Ako se sećate neki koji su sa nama bili ranije kad smo pričali, kad su vidjeli Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kada nakon oslobođenja Mekke, daje je ovaj onim stanovnicima Mekke, ne da stanovnicima Medine. Tada su oni rekli: "Vrati se Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem među svoju porodicu nazad paravi." I onda je Resulullah rekao, sa Bertem stanovnike Medina. Ensari. I kad su došli na jedno mjesto, kaže, Resulullah nije dao, samo je Bubekri i Omer su bili sa Niko osim Ensari. I onda im je rekao, zar vam nisam došao, a vi ste bili u zabudi, pa vas Allah uputio. Zar vam nisam došao, vi si romašni bili, pa vas je Allah učinio imućnim itd. I onda im je Resulullah rekao, a vi možete reći, za nam nisi došao Muhammede protjeran, a mi te zaštitili. I zbog toga, to je grad koji je zaštitio Resulullah s.a. I kad je završio Rasulullah sa susret sa njima, rekao je: "Zamiste zadovoljne da ljudi odvedu u krave i ovce i metak kada se vi vratite sa Rasulullahom sallallahu I Rasulullah je muhajir i ansari. On se vratio u svoj dom, je l' tako? A nije, rekao nije da živim u Medini, hoće da živimo, nije da živimo u Mekki, hoće da živimo u Medini. I tada je Resulullah pručio gospodaru dadni bereket ensarijama i djeci ensarija, i djeci djeci ensarija i učio im bereket da ostani u Medini do sudnjega dana. Taj bereket iman. I zbog toga će Medina biti poprišta tih ozbiljnih događaja pred sudnjeg dana. Nekada možemo sjesta porazgovarati o tom. Možda da. Dobro je. Jer, inač uporišta uporišta muslimana su, da kažem mi moramo, mi moramo znat da evo ova halka hadisa ovdje je nešto čime mi branimo svoje sarane. Vjerujte. Vjerujte, ne zapamte što te vam kažem Mi branimo, branimo od nemoral, branimo da nas ubiju duhovno. Nakon što je pala gospodar nisu uspjeli da nas ubiju biološki. Znači, to je to, to je to. E sada, mi ne možemo da nas gospodar počasti, ko zna, možda ove godine odemo na haću, ko zna, možda odemo na umru ove godine, ko zna, da nas gospodar počasti, da mi presalimo u Medine. I da te ukopaju tamo u Beki, sa zhabima, plenitim, sako. Danas, gospo, danas gospod, ima ovaj, Hafiz Mehmed napisao knjigu o Medini, Karamođić, ovaj, ne znam isto li, Medina Munevara, ima knjiga i sa slikama i sa hadisima, uzmite, ima u bibliotekama, on to dijeli, ovaj, bibliotekama, tako da je prisutno, uzmite malo pročitati, ima tu dosta detalja vezanih za grad Rasulullaha, s.a.v. Eto to je prilike to. Povlači se iman onako kako se zmija povlači u svoje sklonište, da kažemo. Iman i danas bježi, ali bježi ako Bog da uve džami, gdje smo mi. Ima li još nekih pitanja? Euzubillahim naši šeiton ar-rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kefa, wa salatu, wa ala sijilina al wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wafa, gospodar wafa. naš počastina, sa nemoj nas po Gospodaru, našo proste nam grijeje, nemoj nas kazati. Gospodaru, naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru, naš, sačuvaj nas džehennama i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru, naš, neka nam najdražiji dan bude dan kada se s Tobom susretnimo. Ti da taj dan budi zadovoljan sa nama. Gospodaru, neka Tvoj poslanik Muhammed s.a.v. bude zadovoljan sa nama kao dijelom njegovog umeta. Gospodaru, naš molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u njegovom društvu. Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama i svima onima koji su nosili i nosi islam do sudnjega dana. Gospodaru, naš vrati našu omladinu i naše muslimane i muslimanke njihovoj vjeri na lijep način. Gospodaru, naš sačuvaj nas svakog musibeta, sačuvaj nas bolesti, sačuvaj nas siromaštva i sačuvaj nas sljepoće srca. Gospodaru, sačuvaj nas od licemjerstva, sačuvaj nas od laži, sačuvaj nas od prevari, i sačuvaj nas od svega onoga što nas udaljava od tebi. Gospodar, naš počasti nas da naša sržba bude radi tebi i da tu u tom trenutku sami sebe kontrolišemo, Gospodar. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti u džennet. Subhana rabbika rabbil izzati ma asfuru wa salaamun, alhamdulillahi